Не говори такого, доню, не говори. Гріх про таке навіть думати. А не любий той не любий. Будемо ждати. І Зося ждала. Минали дні, тижні, місяці. Вона не зводила очей з подвір'я коханого, коли зустрічалася з Яниковою матір'ю. Питала, як тій живеться чи не потребує якої допомоги, чи не чути нічого нового. Коли пізньої осені почула від Петра тягниря дна, що старенька ядвіга занедужила, вона, не криючись, не боячись ні поговору, ні неслави, кілька днів топила їй хату, варила їсти, в вбоге господарство. Хлопця найчастіше страб. Підсміювались над нею, брали на глузи, а вона робила своє. Доглядала матір коханого доти, поки та не звелася на ноги. Пролетіла осінь, настала зима, і одного вечора в замуроване хвостатими лисицями вікно хтось тричі постукав. Вона зірвалася з лави, Накинула на плечі кожушок, на голову хустку і вилетіла на двір. Її невгамовний, непосидющий, непокірний яник, Її милий, дорогий, коханий баламут стояв біля двірка. Під пташкою впала йому на груди. Він обхопив її лице руками, наблизив до свого і спрагло припав до вуст. Сніг порошив та й порошив. А вони, притулившись одне до одного, занімівши і забувши за все на світі, слухали бентежний перестук сердець. Зрештою обізвалася Зося. Ти знову кудись спішиш? провідав маму, поговорив з дядьком Петром тягне рядном. Підкидав ти козацтво Янику, навіщо воно тобі? — Ти ж поляк, подружилися б, спокійно зажили б. Тато вже про Остапа не згадує. — Ні, рибунько, — шепотів Янек, — козацтво кидати мені не можна. Дарма, що поляк. Мене батько Максим з неволі визволив, на ноги, як то кажуть, поставив, а я кину би його. — Ні, ніколи, Зосенько. Ні за що. Та й не тільки через це. За правду, батько Максим іде. Козацтво теж. А я ж, забриніли сльози наві як дівчини, і тебе не кину. Настане весна, прошумлять грози. А там, там пташечко літо, потім прилине осінь. Будуть гуляти весілля, згуляємо і ми. Батька Максима запросимо, козаків. Правда ж? Боюсь, Янику, за тебе. Так, боюсь, кажуть, неспокійно, кругом. Панів палять, на січ хлопи тікають. Якісь люди всюди блукають. Страшно, Янику. Добрі то люди, Зосенько. Вони хлопам очі розкривають. Розказують, що треба робити. Боюсь я. Кажуть, поляків битимуть. Ні, любонько, поляків бити ні за що. Інша річ панів. Заслужили, хай дістають своє. А нам чого боятися? Де дрова рубають, там тріски завжди летять, журно мовила дівчина. Не журися, зусенько. «Бідних поляків ніхто не зачепить, їх і насичено на один десяток». Вона заспокоювалась, одначе знову і знову просила його одуматись. Таяник був невблаганний. і дівчині довелось смиритися. У неділю вранці вона сама спорядила його в дорогу, вивела за село. «Не кинь мене, мій голубе», – просила. Не ослав мене. Всі ж люди тепер знають, Як ми кохаємось. І хай знають. Критися нам нічого, ягідко. І я вірю тобі, коханий. Тільки боюсь, коли б чого не трапилось з тобою. Ти ж такий необачний. Я берегтимуся, Зосенько. Бережи й ти себе. І жди. Вони розпрощалися. Зося... Довго, довго дивилася йому вслід, звичила добра, щастя, потім перехрестила дорогу і поволі пішла додому. Біля села ще раз оглянулась, крізь сльози прошепотіла щасти тобі, любий. А я не кішов від села до села все далі і далі на захід. Гомонів з людьми. Розпитував їх, що нового чувати. Розповідав про те, що сам чув. І радісно ставало на серці, адже бачив, як з весняними вітрами оживає не тільки природа, а й бідний люд, як надії на близьку волю опановують ним. Помічав він і те, як бентежиться шляхта, як одні тікають у Польщу, а інші збираються під корогви моцніших і багатших, щоб рушити на розправу з непокірними бунтівниками. Коли повертався з Луцька, побув у Рівному, Старокостянтинові, а там дістався і до Вінниці. Тут у око впала велика юрма народу, що зібралась на міському майдані. Змішався і він з міщанами став дослухатися. Якось козака каратимуть на горло. Почув і жахнувся. Це ж певно когось,